Oztik eta ezkertutanagoa egia zan gait. Gustora. Gustora. Eh, Esperu zenuen edo bat ere? Eh, Esperu. Eh, Gia zan, ja eh, badaren boratxo badu no. Ia urtebete, azaren urtebete ingo du eh, argiteratu benuela, liburua, eta beste non bait daukat burua, Eta eta agorre kin nahi dut beste gait horretan neukin nahi dut, baina bainoala ere hori. Ba, Ezker er hoeko esaria eh, izan da. Garaitzen bat ere bada ipuin ginzan ari izabeten bueno, Bada Baarrekonozimendu bat, ez da ba, ipuña izan daitekela, ba, e, merezimendu hau jaso dezaken e, genero bat. No la ere era aurrezkere dute beste batzuk eta horiek ere egin dute, eh, ipuinntzan eta hortatik datorzu ere. Ona da, eh, genero genero arentzak da.